Місто Партія в шахи До міста було вже зовсім близько. Поїзд, мов добрий кінь, що повертаючись з далекої дороги, чує знайомий запах рідного житла, галопував, частим постукуванням відраховуючи останні кілометри шляху. Пасажири заворушилися, Познімали з поличок валізки, клунки і біля вікон у купе у коридорі терпеливо ждали зупинки. Нестор набив люльку і відчинив двері купе. У коридорі було глітно і накурено. Люди скупчилися біля обох виходів, лише посередині, за відкидним столиком, незворушні, наче маршрут цього поїзда закінчувався не в місті, а десь принаймні біля румунського кордону. Сиділи два молоді чоловіки і грали в шахи. Буйночубий з першими срібними нитками у хвилястому волоссі відчайдушно захищав ферзем короля. Відступав. Його атакував конем, турою і пішаком, противник з вродливим тюркським обличчям. Партія підходила до кінця. Азарт гравців був зовсім природним, та все-таки байдужість шахістів до подорожньої метушні віддавала деякою нарочитістю Так поводяться люди, які переважно частину свого життя перебувають у мандрівках. Нестор спостерігав за грою. Ситуація у Гривастого була критична, проте ще не безнадійна. Та ось він зовсім без потреби, не думаючи, пішов королем у бік. І позбувся Ферзя, підвів голову і мовив, зітхнувши. «Здаюся». «Авсемилосердний Аллах свідком, що я не хотів завдати тобі прикрості», сказав з відчутним східним акцентом супротивник. «Я не знаю, про яку ти партію думав тепер, та в кожному разі не про цю. Такі необдумані ходи, така... Дітвацька поривчатість і пасування. «Вай-вай, та ти сангвінік, а сангвініки завжди програють. Хіба можна було так по-дурному втратити королеву?» «Не можна, ні. Так легко, як я її втратив, не можна». «Ти знову про своє. То навіщо сідати за шахи, коли думаєш, хто зна про що?» Кожний грає свою партію, старий. Кожний робить свій перший хід із твердою вірою у перемогу. Напад, захист, маневри – усе продумано. А несподівано складається для тебе така ситуація, що вийти з неї цілим неможливо. І тобі ставлять мат. Тоді треба розпочинати другу партію, третю, четверту, Бо навіщо людині голова, навіщо людині серце? Ах, який розважливий став мій бухарець, відколи одружився із своєю неземною Юлдус. Розумніший від насредіна і самого Авіценне Юлдус Шекер, Рахат Лукум, Шербет, Сахарин. Скажи мені, дорогий, я зустрінуся? А що таке зустрітися? Зустрітися – це ще ніщо. Біда твоя у тому, що ти хочеш продовжувати давно розпочату партію, а треба зіграти нову, навіть якщо з тим самим партнером, то тільки нову, адже партнер уже не той, і ти теж інший. Ти хочеш ступити двічі в ту саму воду, Двічі пережити одну й ту ж хвилину, двічі зірвати один і той самий гранат, вай вай. Помиляйся, старий, тоді я в партії не розпочинав, але розпочну її тепер, хай якою складною вона не буде. Розпочну, навіть якщо, бачитиму заздалегідь болючий програш. Друзі розмовляли так, наче в поїзді їх було тільки двоє. На Нестора, що стояв біля них, з першою спиною до дверей купе, не зважали. А він слухав чужу розмову і не міг себе примусити відійти. Ні, не таємниця гривастого чоловіка цікавила його. Сама ота думка про шахову партію вразила Нестора, не була його власною тільки досі ще не сформульованою, тож хотілося тепер збагнути сенс цієї думки на чужому прикладі. «Розкладай фігури», – посміхнувся чоловік з тюркським обличчям. «Є ще трохи часу». «Часу ще багато, та от не знаю, як розпочати перший хід». «Ну ти скажи мені, я зустрінуся з нею?» Поїзд сповільнив хід. Зашипіли гальма, друзі повернули голови до вікна. «Що, вже місто?» «Париж!» – вигукнула з тамбура провідниця. І хором засміялися пасажири, хоч давно звикли до такої назви полустанка, останнього перед містом. «Хто виходить?» «Кость Американ». Від цього полустанка, що мав найпростішу в світі назву Париж, або ж по-простонародному – Парище, до міста залишалося близько десяти кілометрів. «Це ж не так багато», – вмить подумав Нестор. «Колись тут, йдучи із свого села, я відзначав половину дороги». Він квапно попрямував до виходу, ще раз оглянувся на двох чоловіків за шаховою дошкою Наче хотів запам'ятати їхнє обличчя Протиснувся Поміж пасажирами Делікатно відсторонив молоду провідницю Що жовтим прапорцем Стояла у дверях тамбура І сплигнув на колійний насип Поїзд рушив Гвалтовно загрюкавши буферами Провідниця щось хотіла сказати Цьому девакуватому пасажирові З довгим волоссям І претензійною люлькою в зубах та тільки невизначено змахнула рукою, мовляв, «Це ще не місто, до міста ого ще скільки!» Нестор їй послав повітряного поцілунка і гукнув, «Ви не скажете, дівчино, сюди, на Парище, і досі водять підковувати кіз?» Шахісти аж тепер помітили Нестора, бухарець посміхнувся до нього, помахав рукою. А дівчина зневажливо оскривилася, бо такий зухвалий тон з уст не молодого вже з сивуватими патлами, а ще з тією виполірованою файкою в зубах віддавав зверхністю, розв'язністю, як би вона могла це по-своєму назвати, сиромудрістю, а тому проказала з іронією в голосі.